dată o mare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slavai mare s vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim El mi și sfânt, și în cer și pe pământ, el tată, om și sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții și anunță programul C079 pentru toți iubitorii cuvântului lui Dumnezeu. În cadrul acestor programe ne ocupăm, ne îndeletnicim cu un mănui de cugetări și meditații, opera preotului Niculiță, cu privire la fiecare verset al noului testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Lecțiunile noastre de zi ne aduc astăzi în fața versetului 26 al capitolului 11 al întâi epistolea lui Pavel către Corinteni de care ne vom apropia de îndată după ce mai întâi vom auzi ce a spus un copil că Dumnezeu nu poate să facă. Un învățător de la școala duminicală spune odată copiilor că nimic nu este cu neputință pentru Dumnezeu. Un băiețel însă a obiectat și a spus că el știe un lucru pe care Dumnezeu nu-l poate face. Ce anume?" a întrebat învățătorul Mirat. Și copilul a spus, Dumnezeu nu poate să vadă păcatele mele prin sângele lui Isus Hristos." Dragul meu ascultător, unde sunt păcatele tale? Înaintea Domnului Isus Hristos sau după el?" Ai primit tu ca Domnul Isus Hristos să fie jertfa ta de ispășire și între păcatele tale și Dumnezeu să fie sângele Domnului Isus Hristos?" Dacă nu să știi păcatele tale sunt înaintea lui Dumnezeu, plata păcatului este moartea și ai să suferi o moarte veșnică, adică o îndepărtare veșnică de la fața lui Dumnezeu. Că plata păcatului este moartea și că Dumnezeu nu ține seamă deloc de alte considerente, ci pe toți cei care au păcate asupra lor îi dă morții, se vede simplu la crucea de pe Golgota. În momentul în care Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, dar fără păcat, s-a încărcat cu păcatul meu și al tău, în momentul deci în care s-a prezentat înaintea lui Dumnezeu îmbrăcat cu noi, din pricina păcatelor pe care Dumnezeu le-a văzut, păcatelor noastre pe care le-a văzut puse pe el, Domnul Iisus Hristos a trebuit să moară. Dacă Domnul Iisus Hristos a trebuit să moară în momentul în care a luat asupra lui păcatul meu și al tău, atunci ce ne să am eu sau tu, dragul meu ascultător, că dacă nu primim sângele Domnului Isus în Ilespele, am putea să fim salvați. Să poată fi oare ceva pe care l-am putea face noi să-L mulțumim pe Dumnezeu, dacă nici pe Fiul Său nu L-a iertat atunci când s-a încărcat cu mine și cu tine? Domnul să te ajute și să înțelegi bine că dacă n-ai primit jertfa Mântuitorului, dacă n-ai pus între păcatele tale pe Domnul Isus Hristos sângele Lui, primindu-L pe El prin pocăință și botez, atunci să înțelegi că nu ai parte de locul cu verdeață. Să te binecuvânteze Dumnezeu cu înțelegerea aceasta și dacă n-ai primit până acum pe Domnul Hristos, să te grăbești să faci lucrul acesta. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc Te rugăm să binecuvântești Și ascultarea mesajului de față Făcându-ne tot mai inteligibilă Tot mai limpede înțelegerea Că numai sângele Domnului Iisus Hristos Ne poate spăla păcatele Și poate face din noi Copii ai Tăi Iar pe noi care deja suntem copii ai Tăi Să ne ajut să te rugăm Să trăim o viață demnă De numele acesta Pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică Amin Putea Să-ți dea pentru păcatul tău cel mare. Cine ar putea, cine ar putea? Iisus e unicul izbor, prin jert facea Dumnezeu. Soiel, o el, el ar putea, el ar putea. cine are putea să-ți dea lumina și în suflet liniște de plină? Cine putea, cine ar putea, Iisuse unicul izvor, de haluri pururi tătător, El are putea, El ar putea. Haideți acum să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 26 din 1 Corinteni 11, unde cuvântul lui Dumnezeu ne dă învățături cu privire la cină. Spune deci cuvântul, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Mai înainte de a ne ocupa de versetul acesta propriu zis, vrem să aducem în vedere cele scrise în faptele 2 cu 42, adică stăruința în cele patru laturi ale vieții normale în Hristos. E vorba acolo despre cercetarea scripturii, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciune. Cine nu stăruiește la fel în toate, duce o viață creștină anormală, și șchiopătează. Cum ar putea carul cu patru roți să meargă bine numai în trei? Iată lucruri la care trebuie să gândim adânc și să luăm hotărârea care trebuie dacă suntem creștini. Despre două lucruri mari ne vorbește Cina Domnului, moartea Domnului și venirea Lui. Acesta este rostul și miezul Cinei. De aceste două mari adevăruri vrea să ne aducă aminte ea, Cina, ca să le vedem mereu proaspete în mintea noastră și astfel să putem trăi o viață adevărată de urmași ai Lui Hristos. Când a așezat Domnul Iisus cina de amintire a morții sale, erau de față numai ucenicii. Era o cină secretă, o cină de taină, unde nu puteau lua parte niciun străin pentru că n-ar fi înțeles rostul acestor lucruri și nici nu i-ar fi folosit. Istoria bisericii spune că primii creștini se adunau în secret. În catacombe stăteau unul sau mai mulți cu făcria în mână și cercetau pe fiecare care intra acolo ca nu cumva să intre vreun străin. De atunci încoace, în bisericile în care a intrat felul de a fi al lumii, nu se mai practică lucrul acesta, de aceea nici nu mai este vreo deosebire între lume și biserică. Cina Domnului este o legătură deosebită între cei răscumpărați, unul cu altul și împreună cu Domnul. Numai cei răscumpărați din moartea păcatului, care au înviat la o viață nouă împreună cu Hristos și care cunosc, prin descoperire făcută de Duhul Sfânt, însemnătatea morții sale, numai ei pot să vestească moartea Domnului după planul lui Dumnezeu. Cine se apropie să ia cina Domnului, trebuie să fie mântuit și să priceapă bine mântuirea prin credință. Cuvântul lui Dumnezeu spune foarte lămurit că nu poate să ia parte la cine nimeni care nu este mântuit, care nu e mădular al trupului lui Hristos adevărata biserică, așa cum s-a amintit deja mai sus. Aceeași lege care poruncea întregului popor Israel să mănânce paștele? Poruncea și tuturor străinilor netăiați prejur să nu mănânce. Acum paștele nostru este Hristos care a fost junghiat pentru noi și nimeni nu poate să prăznuiască acest praznic care trebuie ținut până la venirea Domnului dacă n-a cunoscut și n-a trăit puterea sfântă și curată a sângelui său sfânt. Căci, cum ar putea aceia care nu sunt legați de el prin credință în jertfa de pe cruce, aceia care n-au păcatele iertate și nu duc o viață sfântă, cum ar putea aceștia să se gândească la cină cu liniște și bucurie la venirea Domnului? A mânca pâinea și a vinul, fără cunoștința puterii sângelui său și a legăturii cu el, înseamnă a mânca și a închip în chip nevrednic și spre o sândă. Dacă socotești, Cina ca un mijloc prin care poți să fii adus mai aproape de Dumnezeu, sau să cape iertarea păcatelor, sau o siguranță mai mare a primirii tale înaintea lui Dumnezeu, înseamnă că n-ai priceput Cina. Numai atunci pricepi ce este Cina Domnului când primești ce ți spune Evanghelia să crezi, anume, că toate păcatele îți sunt iertate pentru totdeauna. Hristos a fost dat morții din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți, cum găsim la romani 4 cu 25. Sângele lui scump este singura temelie a pății noastre. Orice altă temelie și orice străduință omenească pentru apropierea de Dumnezeu nu ne arată decât goliciunea omenească. Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. În secolele 4 și 5 se formase o practică la greci ca să ia cina Domnului o dată pe an. Aceasta se vede din omilia 5 la întâia Timotei al Sfântul Ioan Gure de Aur. Însă din cele arătate în versetul de mai sus, nu reiese așa ceva. Ori de câte ori spune în versetul acesta... Adică poate fi și în fiecare zi, și în fiecare săptămână, și în fiecare lună. Primii creștini luau des cina Domnului și îndeosebi în ziua întâia săptămânii, duminica. Aceasta însă nu era o lege. Ori de câte ori spune aici cuvântul, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. Aici, la cina Domnului, zice Erasmus de Rotterdam, se înfățișează moartea lui Hristos, pe care credincioșii trebuie să o exprime prin potolirea, stingerea și prin înmormântarea patimilor spre a putea trăi o viață nouă, devenită una cu El, cu Mântuitorul și, de asemenea, și una între ei. Așa face adevăratul credincios cu Cernic. Din potrivă, Mulțimea de rând crede că lucrul acesta nu se reduce la altceva decât la asta înaintea altarului, cât mai aproape de el, să auzi larma glasurilor și să asisti la alte multe ceremonii. Încheia citatul care este luat din Elogiul Nebuniei, pagina 137. Adevărul este simplu. Cuvântul Domnului ne arată simplu ce este cina Domnului. Oamenii însă o încurcă pentru că nu sunt ei descurcați, adică n-au venit sincer la Domnului Sus prin credință ca să l primească simplu ca mântuitor personal. Cina Domnului este o aducere a minte. Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Suntem adunați în jurul cinei Domnului ca trup al lui Hristos și aducem închinarea noastră mielului junghiat. Vestim moartea Domnului. Când suntem adunați la această masă, trebuie să înceteze orice deosebire ca destoinicii, daruri de a vorbi, de a învăța sau orice alte deosebiri. Ele n-au ce căuta aici. La cina Domnului singura țintă este numai Hristos și lauda mielului. Aici toți sunt la fel. Noi vestim moartea Domnului, care ne-a adus viața, care ne-a scos din nelegiuire și care ne-a șters pentru totdeauna păcatele. Noi sărbătorim biruința asupra lumii, asupra păcatului, asupra morții și asupra lui Satan, până va veni Domnul Isus. În versetul următor, la versetul 27 din 1 Corinteni 11, ni se aduce următoarea lămurire. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul acesta în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Dragii mei, cina Domnului este un moment solemn, o prăznuire deosebită în viața celui răscumpărat de Domnul Isus, și el trebuie să fie pe deplin conștient de lucrul acesta. Un om al lui Dumnezeu spune așa, sunt unii care iau parte la cina Domnului fără să se gândească deloc la Hristos, la însemnătatea suferințelor lui pe cruce. Iată un fel de a lua în chip nevrednic cină. De la început, ținem să subliniem că aici nu este vorba de vrednicia omului. Cine poate fi vrednic înaintea lui Dumnezeu? Vrednic este numai Domnul Isus Hristos, mielul lui Dumnezeu, care, prin faptul că a fost junghiat, a rupt pecețile cărții și a dărâmat toate întăriturile vrăjmașului, cum vedem la Apocalipsa 5 cu 9. Prin vrednicia Domnului Isus ne putem apropia de Dumnezeu și de lucrurile lui Sfinte. Credința în jertfa răscumpărătoare face pe om vrednic de Dumnezeu și de lucrarea Lui. Sfântul Apostol Pavel, în versetul de mai sus, nu vorbește despre nevrednicie, ci despre un chip nevrednic, adică sfidarea, neținerea în seamă a lucrării de mântuire a lui Hristos. Prin aceasta omul păcătuiește față de trupul și sângele lui Hristos, cum o să vedem la Evrei 6 cu 6. Creștinii din Corint, adică unii din ei, deranjau felul sfânt al cinei Domnului prin faptul că au făcut din această masă un prilej de îmbuibare și beție. Ușurătatea și nepăsarea față de lucrurile lui Dumnezeu sunt păcate grozave și cine ia parte la cina Domnului cu o inimă necurată și neosândită se face vinovat de trupul și sângele Domnului. Mulți s-au socotit nevrednici și din pricina aceasta n-au mai luat parte la cina Domnului. Strecurarea îndoierii și deznădejdii în sufletul omului este o metodă de lucru a diavolului. Să avem curajul apropierii cu credință de Domnul Iisus, mărturisindu-i starea noastră, El ne iartă și ne curățește de orice păcat. Fericitul Augustin spune că diavolul înșeală pe oameni în două chipuri, prin nădejde și prin deznădejde. După ce omul a căzut în păcat, diavolul îl împinge la deznădejde prin frica de dreptatea dumnezeiască, iar înainte de a păcătui, îl încurajează la săvârșirea păcatului prin nădejdea îndurării dumnezeiești. Tot fericitul Augustin zice cu un alt prilej, după păcat, nădăjduiește totuși în îndurarea lui Dumnezeu, înainte de păcat, temete de dreptatea lui. Nu sunt alte cerințe ca să poți lua cina Domnului decât să ai legătură cu Domnul Isus prin credință. Legătura cu El, cel vrednic, ne face și pe noi vrednici. Domnul Isus singur a pregătit, El a pregătit cina pentru cei mântuiți. Ea este masa Lui. Acolo vestim moartea Lui, sărbătorim biruința Lui și recunoaștem înaintea îngerilor și a lumii că avem un mântuitor viu care a murit odată pentru noi și care a înviat. Acolo pomenim dragostea lui nemărginită, a cărei mărturie este descoperită înaintea noastră. La cine privim înainte și ne bucurăm de venirea lui, când ne va lua la el pentru totdeauna în slavă. Acolo dovedim practic unitatea noastră ca trup al lui Hristos. Cina Domnului ne arată într-un chip deosebit unitatea trupului lui Christos, adică Abisericii, Cine trăiește stăpânit de duhul de partidă și ea cina Domnului o ia în chip nevrednic. Iată deci un alt chip nevrednic de a lua cina. Trebuie mai întâi să se pocăiască de păcatul acesta și apoi să se apropie de masa Domnului. Pocăința înseamnă pe lângă altele și părăsirea păcatului în care a fost. Cine n-are inima ca a Domnului Isus, adică să cuprindă pe toți credincioșii care au făcut un legământ prin jertvă cu el, acela nu poate lua în chip vrednic cina Domnului. La cina Domnului se vestește moartea Lui, care are drept scop strângerea într-un singur trup a tuturor copiilor Lui Dumnezeu, cei risipiți, cum vedem la Ioan 11:52. Cine nu este stăpânit de gândul acesta, disprețuiește moartea Domnului Isus și ia cina în chip nevrednic. Deci, așa cum s-a zis mai sus, cuvintele în chip nevrednic au în vedere felul de a lua cina Domnului și, vai, câte feluri sunt. Cina Domnului este prăznuită cu adevărat numai acolo unde este recunoscută unitatea întregului trup al lui Hristos, adică a tuturor credincioșilor. Oriunde nu se recunoaște acest adevăr, acolo este sectă. Dacă cina este prăznuită pe un temei mai îngust decât acela care cuprinde trupul întreg al lui Hristos, acesta face din masa Domnului masa unei partide, așa cum era în Corinti. Prăznuirea cinei Domnului trebuie să ne arate unitatea tuturor credincioșilor, chiar dacă nu toți sunt de față acolo și chiar dacă se deosebesc în anumite păreri. Dacă cineva ridică problema ereticilor că nu trebuie să ai părtășie cu ei, apoi eretic nu înseamnă numai cineva care ține o învățătură nepotrivită cu cuvântul lui Dumnezeu, ci și cineva care stăruiește în facerea voiei lui însuși. Cine zice că Isus este Domnul, zice prin Duhul Sfânt, și nu poate fi numit eretic. Cine îl numește eretic o face pe proprie răspundere și va da socoteală în fața dreptului judecător. Creștinul adevărat, în Duhul lui, trebuie să fie deasupra tuturor religiilor din creștinism și așa să ia cina Domnului, recunoscând și mărturisind unitatea Bisericii lui Dumnezeu. Altfel, Duhul lui Dumnezeu este întristat și cina Domnului este numai o formă goală. Adevăratul mijloc de înaintare în viața duhovnicească este să trăim pentru biserica lui Dumnezeu și nu pentru altceva. Omul care trăiește potrivit gândului Domnului Isus despre biserică va crește în toate privințele și viața lui va fi lumină adevărată pentru oricine. Să nu fim dușmani Bisericii lui Hristos prin atitudinea noastră sectară, a Duhului de partidă, față de cei care nu fac parte din gruparea noastră, ci să avem în noi gândul care era în Hristos Iisus, în toate privințele, ca să-i de laudă slavei sale. Continuând cu aceeași temă al impezirii felului cum trebuie să luăm cina, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă la versetul 28, în continuare la 1 Corinteni 11, următoarele. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Adevărata viață nouă în Hristos se păstrează proaspătă și sfântă numai printr-o veghere necurmată și printr-o cercetare sinceră în fiecare zi. Inscripția de pe templul din Delfi în vechea Grecie spune, Cunoaște-te pe tine însuți. Și vei cunoaște universul și zeii. Această inscripție are însemnătate mare și adevărata ei aplicare se poate face numai în creștinism. Numai cine se cercetează pe sine ajunge la cunoașterea că nimic bun nu locuiește în firea lui pământească, după cum vedem la Roman 7 cu 18, și că tot binele, tot adevărul, toată sfințenia și dragostea, totul locuiește numai în Dumnezeu și în Domnul Isus Hristos. Ca răscumpărația Domnului Isus și ca lucrători împreună cu El, avem nevoie zilnic de cercetare nu numai în ziua cinei Domnului. Cine se cercetează sincer, trăind o viață de strânsă legătură cu Domnul, acela este potrivit pentru orice lucru bun, deci și pentru cina Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar luați aminte, pe sine însuși. Eu mă cercetez pe mine și nici de cum pe altul, căci mie nu-mi face niciun rău dacă el ia cina în chip nevrednic și se osândește singur. Dar dacă eu îl cercetez și îl judec pe el, cad sub judecata lui Dumnezeu. Să mă cercetez: cred eu cu adevărat în jertfa Domnului Isus? Mi-am mărturisit eu păcatul meu în fața Mântuitorului care a murit pentru mine și am eu încredere că El m-a iertat și m-a curățit de orice nelegiuire? Este El credincios și mă iartă dacă mărturisesc cu sinceritate nevrednicia mea? căci adevărata vrednicie stă în faptul că-mi recunosc nevrednicia. Pe temelia iertării, a credinței în iertarea păcatelor, își are locul la masa Domnului fiecare copil al lui Dumnezeu. Cu toții avem același drept căci este masa lui și nu a noastră. În privința aceasta fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Să ne cercetăm dacă suntem în credință, cum spune la 2 Corinteni 13,5, căci prin credință avem iertarea în sângere Domnului Isus, prin credință Hristos locuiește în noi. Să ne cercetăm dacă dorim sincer unirea cu Domnul Isus, ca El să facă ce vrea cu noi. La primii creștini, înainte de cina Domnului, cel mai bătrân din adunare spunea, să nu fie nimeni fățarnic. Despre o spovedanie înaintea cinei nu se amintește niciodată în Noul Testament, ci fiecare trebuie să se cerceteze singur în fața lui Dumnezeu și a conștiinței sale. O formă de cercetare poate fi și cea din Ioan 1.38, adică să-l cauți pe Domnul Iisus și să umbli după el în orice clipă. Sfântul Ioan gură de Aur Vorbind despre cercetarea de sine înaintea cinei Domnului, aduce cercetarea aceasta în legătură cu 2 Corinteni 13,5 unde citim Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă cercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Tot Sfântul Ioan Gure de Aur mai spune la omilia lui 28 la 1 Corinteni, fiecare să se cerceteze pe sine însuși, nu pe altul. Calvin spune că cercetarea constă în a te întreba dacă te sprijinești pe mântuirea câștigată de Hristos, dacă te străduiești să-L imiți pe Hristos, dacă ești gata să te dăruiești fraților fără pretenția de a fi desăvârșiți în dragoste. Adevărata cercetare trebuie făcută în fața Domnului Isus, care ne iubește, înțelege starea noastră și ne dă izbăvirea de plină. Altfel, cercetarea de sine poate fi folosită de diavolul la distrugerea credinței. Să ne cercetăm iarăși dacă nu cumva ne stăpânește duhul partidei religioase din care facem parte, căci dintr-o partidă religioasă face parte trupește orice credincios. La cina Domnului trebuie să scuturi orice urmă sau părere de partidă și să te așezi hotărât și temeinic pe temelia largă, temelie care înfățișează toate mădularele trupului lui Hristos. Să fim atenți! Nu trebuie ca numai noi personal să căutăm să fim cu inima și viața curată înaintea Domnului, ci să luăm seama ca și masa la care luăm parte, să nu fie în legătură cu nimic,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 Vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin. L-ați adus acasă, dar eu l-am suflat. Pentru ce? Pentru că, zice domnul oștirilor, din pricina casei mele care stă dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui. Acestea sunt versetele 7 până la nouă din cartea prorocului Hagai. Cina Domnului este un mijloc de cercetare în privința unității personale cu Hristos, capul și a unității cu Hristos trupul, adică toți și care au primit prin credință pe Mântuitorul Isus. Dacă avem dreptul să ocupăm locul nostru la masa Domnului, atunci avem și datoria să umblăm potrivit cu voia și sfințenia Lui. Lumea a răstignit pe Domnul Isus și mai ales lumea religioasă. Cine umblă în duhul lumii și cine se potrivește chipului acestui veac, roman 12 cu 2, acela mănâncă pâinea și bea paharul în stare de nevrednicie. Iubiți ascultători, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, căci prin bunăvoința dumneavoastră a celor la care vă veți lua timp să ascultați și mesajele viitoare, cu prilejul lecțiunii viitoare vom avea încă vreo câteva gânduri pe marginea versetului 28 din 1 Corinteni 11. Acum trebuie să ne oprim la punctul acesta din motive de timp, căci așa este în lumea tridimensională, trebuie să ținem cont de elementul timp și rămânem la acest gând minunat să avem grijă și să ne cercetăm întotdeauna în lumina cuvântului lui Dumnezeu ori de câte ori ne apropiem de cina Domnului. Domnul Dumnezeu să binecuvânteze toate gândurile acestea care au fost puse prin Duhul Său Cel Sfânt, astfel încât binecuvântările mari și minunate ale Lui Dumnezeu să se poată coborâ liber peste noi, primindu-le în numele Domnului Iisus Hristos pentru slaba Lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Oh,